Розділ 48 Гнилолісся Вітер хльоскав лановим плащем так, що іноді охоронця важко було роздивитися, навіть у сонячному світлі. А інктар та сотня вершників зі списами. Ескорт, котрий лорд Агельмар послав супроводити загін до рубежу. На той випадок, якщо вони натраплять на зграю тралоків. Був незабутнім видовищем. Подвійна колона у блискучих обладунках з червоними вузькими вимпалами на списах. На конях в бойових обладунках. А попереду майорить знамено Інктара з сірою совою. Ця сотня не поступалася величу сотні королівських гвардійців. Але Ранд не дивився на вершників бо його увагу прикували до себе вежі, що замарилися на обрії. А воїнів Шайнару він спостерігав уже з самісінького ранку. Кожна вежа, висока і масивна, вінчала собою верхівку пагорба. А відстань між сусідніми вежами сягала десь із півмилі. Вежі на пагорбах тяглися на схід і на захід, і далі, і далі. Навколо кожної кам'яної колони спіраллю підіймався широкий в'їзд, що на півдорозі до зубців Кренеляжу закінчувався важкими воротами. Під час вилазки гарнізон вежі був би захищений парапетом аж до самої землі. А от ворогам, що спробували би пробитися до воріт, довелося би підійматися під градом стріл та каміння. А ще під зливою киплячої олії з величезних казанів, що звисали з виступів, на верхівці стіни. На горі кожної з веж поблискувало велике сталеве дзеркало. Наразі дбайливо повернуте донизу, аби не відбивало сонячного світла, а над ним виднілася ще й висока кам'яна чаша, де вночі чи захмарного дня можна було запалити сигнальний вогонь. Сигнал миттєво передавався до сусідніх веж, розташованих далі від рубежу, а звідти далі й далі, доки його помічали фортець, що стояли в серці країни. Звідки вихоплювалися кінні загони списників і мчали перехопити та відкинути ворога. У звичайні часи так воно й траплялося. Ворога розбивали та відганяли. Вартові на двох найближчих вежах помітили загін і спостерігали за його наближенням. Нечисленні воїни на даху веж припали до амбразур, в добрі часи кожна з веж містила гарнізон, необхідний для захисту самої споруди, і він покладався радше на міцність кам'яних стін, ніж на зброю. А зараз і поготів. Усіх, кого тільки можна, зняли з рубежу та відправили до Тервінової ущелини. Якщо ущелину не вдасться відстояти, вистоять вежі чи ні – неважливо. Уранда за спиною морозом сипнула коли загін проїхав між вежами. Так, наче він пройшов крізь стіну холодного повітря. Це був рубіж. Землі, що розкинулися далі, на вигляд нічим не відрізнялися від Шайнару, але попереду, десь за безлистими деревами, лежало гниле лісся. Коли загін проминув вежі та проїхав ще трохи, Інктар, піднявши стиснуту в кулак руку в латній рукавиці, зупинив своїх вояків, біля непримітного кам'яного стовпа. Порубіжна віха, що означає кордон між Шайнаром та землями, де колись було королівство Малкір. «Даруйте, морейнайс седай! Даруйте, дайшане! Даруйте, будівничий! Але лорд Агельмар наказав мені далі не йти!» Відчутно було, що йому прикро через це. І взагалі він незадоволений тим, що відбувається останнім часом. «Так ми й домовлялися із лордом Агельмаром», – озвалася Морейн. Інктар похмуро гмикнув. «Даруйте, айседай», – повторив він, але зрозуміло було, що вибачався він жодним чином нещиро. «Мене послали супроводжувати вас до цього місця, а це значить, що я можу не встигнути до ущелини, коли там відбуватиметься битва. У мене забрали шанс битися поряд із іншими» і водночас наказали не робити ні кроку далі кордону, наче я новачок у гнилоліссі, лісі. І мілорд Агельмар не побажав пояснити мені такі свої рішення. В очах, що дивилися крізь Грати Заборола, читалося питання, звернене до Айс Седай. Наранда та решту загону він навіть і не глянув. Він уже знав, що вони супроводжуватимуть Лана у гнилу лісі. Я б не проти, аби він поїхав замість мене. Проблематів Мед, звертаючись до Ранда. Лан гостро поглянув на обох юнаків. Мед опустив очі і побагровів. «На кожного з нас припадає своя частина візерунка, інктари», – твердо відказала Морейн. «Тут наші нитки розходяться». Інктар уклонився. У вийшов дуже стриманим і, мабуть, не лише через панцер. «Як скажете, айс седай!» Отже, я мушу негайно залишити вас і мчати щодуху до Дарвінової ущелини. Принаймні там мені буде дозволено зустрітися з стралоками лицем до лиця. Ви справді так цього прагнете? запитало найнів, битися з стралоками. Інгтар кинув на неї здивований погляд, тоді перевів очі на Лана, наче охоронець міг пояснити їй краще. Це те. «Що я роблю в житті, леді?» Помовчавши, промовив він. «Це сенс мого життя!» Він знову підніс руку в сталевій рукавиці. Тепер із розкритою долоною, оберненою долана. «Суравіє нінто маншима тайшите, дайшане!» «Хай мир благословить ваш меч!» Розвернувши коня, інгтар вирушив на схід, а за ним його знаменоносець та сотня вершників зі списами. Вони пустили коней кроком, рівним, але жвавим, так швидко, як тільки можуть рухатися коні, закуті у важкі бойові обладунки, якщо попереду у них неблизька путь. «Які незвичайні слова!» – зауважила Егвін. «Чому вони всі кажуть так дивно «мир»?» «Коли ти ніколи не мав чогось, а тільки мрієш про це!» – відповів Лан. Така мрія стає для тебе талісманом і навіть більше. Коли Рант, услід за охоронцем, проминув порубіжну віху, він розвернувся в сідлі, дивлячись, як зникли за голими деревами інктар зі своєю сотнею. А тоді й кам'яний порубіжний стовп. Останніми сховалися за деревами вежі на верхівках пагорбів. Скоро, надто скоро мандрівники лишилися самі, просуваючись на північ під безлистим шатром лісу. Ранд поринув у сторожке мовчання, і навіть мета зрадила його звична балакучість, і він принишкнув. Вранці ворота Фалдари розчинилися з першим світлом дня. Лорд Агельмар в латах і шоломі, як і всі його воїни, виїхав з фортеці під прапорами з чорним яструбом та трьома лисицями. Військо виїхало через східну браму, на сонцю що тількино забарвило небокрай тонкою червоною смугою над верхівками далеких дерев, звиваючись сталевою змією летаврам, в такт в якій били кінні довбищі. Агельмар скакав у голові колони, по чотири вершники у ряд, і він уже заглибився в ліс, а хвіст змії ще не пройшов під брамою. Ніхто не кричав війську славу, коли вони проходили вулицями Фалдаре, Тож воно ішло мовчки, лише підбій власних летавр та ляски твимпалів на вітрі. Але очі воїнів дивилися на сонце, що вставало їм на зустріч, з рішучістю. Далі на схід ця сталева змія мала з'єднуватися з іншими, такими ж як вона сама. На чулі тієї, що йшла з фалморана, скакав король Ізар, а поряд із ним його син. Рухались колоною і воїни з Анкордейла, ті, що утримували східний кордон та охороняли хребет світу. Пішли війська з Мосшераре, з Фалсіона, з Кармонкаана і з усіх фортець Шайнара, великих та малих. З'єднавшись, вони мали утворити одну, могутню змію, яка повернена північ до тервінової ущелини. І водночас ще одне вимандрування – Відбувалося крізь королівську браму, котра дивилася на шлях, що вів до фалмарана. Вози, фургони, люди-верхи та люди-пішки. Хтось гнав попереду худобу, хтось тягнув на спині дітей. Але у всіх обличчя були такі довгі, наче в ранішні тіні. Нікому не хотілося залишати рідну домівку. Можливо, і назавжди. І тому їхні ноги наче прикипали до землі але жах, що насувався, підганяв. І тому вони рухалися ривками, то ледь переставляючи ноги, то кидаючись уперед бігом, аби за кілька кроків знову зупинитися і поволі поберести курним шляхом. Дехто, вийшовши за міські мури, зупинявся і дивився в слід війську, що звиваючись, втягувалося під лісову шапку. Надія розквітала в очах, і люди Тихо проказували молитви, благаючи світло, за воїв, за себе. А тоді люди простували далі, на південь. І попереду у них був важкий шлях. Найменша колона вирушила з фортеці крізь Малкірську браму. Залишилися ті, які мали залишитися. Солдати, а також жменька старших чоловіків, таких, котрі вже поховали своїх дружин, а дорослих дітей провели у довгу подорож на південь. Хай що відбудеться в Тарвіновій ущелині, Фалдара не впаде без опору. Попереду колони майорів прапор Інктара з сірою совою, а вела загін на північ морей. Найважливіша колона з усіх. І найбезрозсудніша теж. Минула година, а то й більше, відтоді, як рубіжний стовп, зник позаду. Але жодних змін у землях чи в лісах навкруги не було помітно. Охоронець задав напружений темп. Вони просувалися так швидко, як могли витримати коні. Та Рант увесь час гадав, коли ж вони дістануться до гнилолісся. Пагорби трохи повищали, але дерева і в'юнка рослинність, і підлісок залишилися точнісінько такими, як і ті, що вони бачили в Шайнарі, сірими та безлистими. Але йому наче стало тепліше, а згодом і так тепло, що він зняв плащ і перекинув його через луку сідла. «Сьогодні найкраща погода за цілий рік», промовила Егвень, стягуючи плащ із собі. Найнів лише головою похитала. Вона примружила очі, наче слухаючи вітер. «Тут щось не так». Ранд кивнув. Він мав таке ж відчуття, хоч і не міг сказати, що саме не так. Ненормальність полягала не лише в тому, що це вперше цього року він не мерз просто неба. І навіть не в тому, що так далеко на півночі не може бути настільки тепло. Мабуть, справа була в гнилолісі. А втім, місцевість навкруги жодним чином не мінялася. Сонце викотилося на вишину. Червоний м'ячик, від якого, попри безхмарне небо, годі було сподіватися аж такого тепла. Ще трохи і він розстибнув куртку. Обличчям юнака стікали струмочки поту. І він був такий не один. Мед зняв куртку, виставивши усім перед очі золотий кинджал з рубіном на руків'ї та обтираючи обличчя кінцем шарфу. Мружачись, він знову обв'язав лоба шарфом, згорнувши його у вузький сувій. Найніфта та Егвейн обмахувались імпровізованими віялами. Вони важко підскакували і опускалися в сідлах, наче геть утомилися. Лоял розтибнув каптан з високим коміром аж до пояса, а тоді й блузу. На грудях Огіра темніла вузька смуга густого, наче хутро, волосся. Він пробурмотів вибачення за таке вільне поводження. Вибачайте, Стінг Шанктай знаходиться високо в горах, і там прохолодно. Його широкі ніздри роздувалися, втягуючи повітря, яке щомиті теплішало. Ця задуха, а ще й паркота, мені аж ніяк не подобається. Дійсно, повітря стало парким, не міг не погодитися Рант. Це нагадувало мочарі у розпал літа вдома, у межиріччі. Там серед трасовин ти дихав наче крізь вовняну ковдру, просочену гарячою водою. Тут навколо не видно було болотистих місць. Лише денеде ставки та струмки, що здавалися мізерними у порівнянні з тими, якими ряснів заплавний ліс. Але повітря було таке, наче в самому серці мочарів. Лише Перен усе ще мав на собі свою куртку і дихав вільно. Перен та ще охоронець. Тепер на деревах, звичайних, невічно зелених, почало траплятися листя. Ран простягнув було руку торкнутися гілки, але нараз відсмикнув її. Молоді листочки жовтіли хворобливо, всіяні потворними чорними цятками. «Я попереджав, нічого не торкатися!» Голос охоронця був, як і зазвичай, позбавлений будь-яких емоцій. Він не скинув свого мінливого плаща, так, наче жар справляв на нього не більше враження, ніж холод. І через це здавалося, що його кутасте обличчя пливе окремо над спиною мандарба. «У гнилоліссі можуть убити навіть квіти, а листя тяжко поранити». Тут є одна невеличка погань, що зветься сучок. Ховається зазвичай серед листя і має вигляд, що відповідає назві. Сидить у засідці і чекає, щоби хтось до нього доторкнувся, а тоді кусає. Він не отруйний, але сік починає тієї ж миті перетравлювати здобич для сучка. Врятуватися можна лише в один спосіб. Негайно відрубати вкушену руку чи ногу. Але сучок не вкусить, якщо ви його не торкнетесь. Проте інша гедота в гнилолісці кусає першою. Рант відсмикнув руку ще далі і обтер її об штани. То ми вже в гнилолісці? Поцікавився Перен. Дивно, але в голосі його нечутно було переляку. На підступах, похмуро відказав Лан. Жеребець його продовжував крокувати вперед, і охоронець кидав слова через плече. Справжнє гнилолісся ще попереду. У гнилоліссі є потвори, що нападають, зачувши звук, і деякі з них можуть заходити і так далеко на південь. Інколи вони перетинають судні гори. Вони значно гірші за сучків, тож не галасуйте і не плентайтеся позаду якщо хочете залишитися живими». Він продовжував рухатися вперед, не чекаючи на відповідь. З кожною милою ставало помітніше тління, що охоплювало гнилолісся. Листя на деревах більшало і більшало, але на кожному листку чорніли та жовтіли цятки та плями, і червоніли патьоки, схожі на кров. Кожний листок Кожне стебло здавалося роздутими, ладними тріснути від найменшого дотику. Дерева і трави були вкриті квітками, являючи собою пародію весняного цвітіння, бо квітки були мертвотно бліді, водянисті, наче з воску виліплені. Здавалося, вони зогнивали просто на очах, коли Рант дивився на них. Він намагався дихати носом. Та сморід тління, важкий та густий, викликав у нього нудоту. Коли ж він спробував дихати крізь рот, то ледь не виблював. На смак повітря було наче шмат просмердженого м'яса. Копи та коней чваканням роздушували на браклі напівзогнилі рослини. Мед звівся з сідла. Його знудило. Ранд намагався викликати порожнечу. Але спокій мало що міг удіяти з пекучою жовчою, що підіймалася його горлом. Мета, хоч шлунок у нього вже був порожнісінький, за милю знову знудило, а тоді ще. Егвейн мала такий вигляд, наче її теж нудило. Борлак у неї постійно судомно ходив вгору вниз, а найнів з останніх сил зберігала на пополотнілому обличчі рішучий вигляд, стиснувши рот в нитку. І, втупившись очима у спину Морейн, мудриня не могла дозволити собі почуватися зле, якщо тільки Айсседай не рознедужується першою. Утім, Ранд гадав, що довго чекати їй не доведеться. Морейн дивилася перед собою скляними очима, а губи в неї побіліли. Попри спеку та вологість, Лоял обмотав шаликом ні старот. Зустрівшись поглядом з Огіром, Грант побачив в його очах глибоку образу та огиду. «Я чу, почав було він, і голос його лунав заглушено, проходячи крізь вовну, а тоді він і геть замовк, аби прочистити горло. «Тьху! В роті смак! Тьху! Я чув і читав про гнило лісся, але неможливо передати це!» Він повів рукою, примудрившись вкласти в один жест і сморід, і ядучий зелений колір зела та брості. «Подумати тільки, що морок міг так спотворити навіть дерева! Тху!» Звісно, місцевість, якою вони простували, жодним чином не впливала на лана. Принаймні, наскільки міг бачити Рант. Але його здивувало те, що наперенагнило лісся, теж не діяло. Чи, радше сказати, діяло не так, як на решту загону. Юнак дивився на огидні зарості так, як міг би дивитися на ворога чи на ворожий прапор. Він несвідомо погладжував сокиру і бурмотів щось собі підніс. Бурмотіння переходило в гарчання. Ірант відчув, що волосся у нього на шиї стає дибки. Очі уперена, навіть при світлі дня, світилися золотаво. І в них стояла лють. Налите кров'ю сонце покотилося до небокраю, але парнота не вщухала. Далеко на півночі завиднілося пасмо гір, вищих за імлисті. На тлі неба гори здавалися чорними. Часом з гострих піків зривався крижаний вітер, і пориви його долітали до вершників. Гаряча парке повітря миттю забирало на себе більшу частину гірської прохолоди. Але пориви вітру Хай які короткі, усе ж таки обдавали мандрівників морозом. Тоді краплинки поту на рандовому обличчі миттєво перетворювалися на крижані бісеринки. Щойно перерив вітру влягався, бісеринки танули, прокладаючи борозни йому на щоках. А страшенний вар навалювався ще дужче. Чи, можливо, то просто так здавалося. На тій короткій миті, коли вітер накривав їх, він забирав з собою і сморід гнилизни, але Рант волів би, щоб цього не було. Адже вітер дихав холодом могили, цвіллю, тліном, і ніс у собі пил, що радше скидався на прах зі щойно відчиненого старого склепу. «Засвітла нам до гір не дістатися», – промовив Лан, – «а рухатися вночі небезпечно, навіть для охоронця». Тут неподалік є одне місце, озвалася Морейн, стати там табором буде для нас добрим знаком. Охоронець ковзнув по ній безбарним поглядом, тоді кивнув байдуже. Так, ми повинні десь зупинитися на ніч, то чому б і не там. Коли я знайшла око світу минулого разу, воно було за високими перевалами, сказала Морейн краще долати в найсвітлішу частину доби, коли Морок має найменше влади над цим світом. «Ви, кажете так, наче око світу не завжди знаходиться на тому ж місці?» Егвейн зверталася до Айс седай та відповів їй Лоял. «Немає двох огірів, котрі знайшли б його на тому ж місці. Схоже, зеленого чоловіка можна знайти там, де він тобі потрібен». Але це завжди відбувалося за перевалами. Перевалишці дуже зрадницькі, і на них чатують поплічники Морока. Спочатку треба дістатися перевалів, а тоді вже перейматися ними, промовив Лан. Завтра ми заглибимося в справжнє гнило лісся. Рант подивився на ліс навколо, де кожний листок і кожна квітка були вражені порчою. Кожний пагін ріс, водночас гниючи, і мимоволі здригнувся. Якщо це не справжнє гнило лісся, то яке ж буде справжнє? Лан повів загін, забираючи на захід, під кутом до сонця, що окотилося донизу. Охоронець тримав незмінний темп, але рандові здалося, що тому на плечі на ліг важкий, хоч і невидимий тягар. Сонце тьмяним червоним клубком запуталося у верхівках дерев, коли вони піднялися на вершину пагорба, і охоронець зупинив коня. За пагорбами на заході розкинулася мережа озер. Вода тьмяно відсвічувала в косих променях низького сонця, наче хтось кинув додолу намисто із безліч шнухків з різнокаліберними намистинами. Вдалині в оточенні озер. Височили пагорби з визубленими вершинами, темніючи в тіннях, що підступали ближче і ближче. На коротку мить сонячне світло торкнулося на рівних маківок пагорбів, і рандові перехопило подих. Це були не пагорби. Руїни Сімохвеш. Він не знав, чи хтось ще це розглядів. Картина щезла, виникнувши лише на секунду. Охоронець злазив з коня з обличчям неемоційнішим за камінь. Чи не можемо ми стати табором біля озер? запитала найнів, промокаючи обличчя хусткою. Може, біля води трохи прохолодніше? Світло, простогнав мед, мені б тільки занурити голову в якесь із цих озер. Я би міг так і залишатися. Цієї миті вода в найближчому озері скаламутилась. Темна глибінь зафосфористіювала, і з глибини до поверхні наблизилося гігантське тіло. Кільце за кільцем повертався величезний тулуб, з людину завтовшки. Брижі розходилися по воді, і нарешті в сутінках майнув хвіст. Гострий начежало оси. Вистемившись з води, спанів на п'ять. Уздовж усього тулуба величезними черв'яками звивалися товсті мацаки такі ж численні, як кінцівки багатоніжки. Істота повільно ковзнула під водою і зникла в глибині озера, залишивши по собі лише кола на воді. Ранд клацнув щелепою і перезирнувся з перном. У погляді друга він прочитав, що той власним очам не вірить. Так само, як і він, Ранд. У такому озерці не може водитися будь-що настільки велике. І на тих мацаках не могло бути долоні з пальцями. Просто не могло. «Я передумав», – кволим голосом проказав Мет. «Мені здається, що саме тут найкраще місце для ночівлі». «Я виставлю варту навкруги пагорба», – сказала Морей. Вона вже спішилася з Альдіб. «Можна було би поставити справжній бар'єр, та, боюсь, він приверне увагу. «Ібо знахто полини сюди, як мухи на мет. А це нам геть не потрібно. Та варти вистачить, аби я за милю відчула наближення когось із поплічників морока. Чи чогось такого, що служить тіні». «Я б почувався краще з бар'єром», – сказав мет, спішившись із собі. «Якщо він утримуватиме о -о оту о -ту штуку по, по той бік». «Ой, не починай, мете!» Кинула йому Егвейн, а найнів додала. «А вранці вони чекатимуть на нас з того боку бар'єра? Ти справді дурень, Метриме Коутон!» Мет невдоволено дивився, як обидві жінки злазять зі своїх коней, але промовчав. Беручи белу заповіддя, Рант обмінявся посмішкою з переном. мить йому здалося, що він вдома. І Мет, як завжди, ляпнув щось у найбільш невідповідну хвилину. Тоді усмішка на обличчі Перена згасла, а от жовті очі його і насправді світилися крізь сутінки, наче в них горіли вогні. Посмішка на обличчі Ранда згасла також. Ну, тут геть не так, як удома. Ранд, мед і перен допомогли Ланові розсідлати та стриножити коней, а решта тим часом взялися влаштовувати ночівлю. Луел щось собі примовляв, налаштовуючи крихітну пічечку охоронця, але його товстезні пальці рухалися спритно й обережно. Егвейн мугикала, наповнюючи чайник водою з повного бурдюка. Тепер Ранд зрозумів, чому охоронець на поліх узяти з собою стільки міхів з водою. Поставивши сідло свого гнідого поряд із іншими, Ранд зняв із нього сакви та згорнені ковдри. Повернувся і зціпанів від страху. Огір і жінки зникли. Зникли і пічечка, і всі кошелі, що їх познімали з в'ючного коня. На вершині пагорба не було нікого. Самі вечірні тіні. Помертвілою рукою він узявся намацювати меча, чуючи, наче крізь вату, як сипле прокляттями мед. Перен зняв сокиру з пояса і вертів кудлатою головою на всі боки. Видивляючись небезпеку. «Овечі пастухи!» – пихнув Лан. Він спокійно попрямував пагорбом і на третьому кроці зник. Ранд кинув на приятелів ошалілий погляд вибалушених очей. А тоді всі троє стрілою метнулися туди, де зник охоронець. Раптом Ранд скам'янів на місці, а тоді ступив уперед ще один крок. Бомет налетів на нього ззаду. Егвін підвела на нього очі від пічечки, на яку вони саме ставили чайник. Найнів прикривала заслоною другий із ліхтарів. Усі були тут. Моринь сиділа, схрестивши ноги. Лан лежав, обіпершись на лікоть. А Лоял витягував книгу зі своєї поклажі. Рант налякано озирнувся. Схил пагорба був на своєму місці. Дерева, що відкидали довгі темні тіні. Озера, що вже поринали в темряву. Він боявся ступити хоча б крок назад, боявся, що всі знову зникнуть, і, можливо, більше йому не вдасться їх знайти. Обережно обігнувши його, Перен вийшов наперед, видихнувши з полегшення. Морейн помітила спантиличення юнаків. Перен мав дещо сконфужений вигляд, вкладаючи сокиру в петлю широкого пояса. Так, наче сподівався, що ніхто не звернув уваги на те, що він її витягав. Посмішка ковзнула вустами Морей. Це не складна штука, сказала вона. Вигинання. Очі, що дивитимуться на нас, нас не бачитимуть, а натомість бачитимуть те, що навколо нас. Ми не можемо дозволити, щоб чиїсь очі бачили сьогодні вночі наші ліхтарі і згнило гнилолісся це не те місце де можна перебувати в темряві. «Марень седай, каже, що я зможу це робити», – випалила Егвін із сяючими очима. «Вона каже, що я можу застосовувати єдину силу просто зараз». «Але потрібне навчання, дитину», – застережливо зауважила Марень. «Для ненавченої людини найпростіше звернення до єдиної сили може обернутися бідою і для неї, і для людей навколо неї». Перен пихну. а Егвейн мала такий стурбований вигляд, що Ранд запідозрив, що вона вже потихеньку випробовує свої здібності. Найнів поставила ліхтар на землю. У купі з вогником, що горів у пічечці, два ліхтарі ясно висвітлювали коло. «Коли ти вирушиш до Тарвалона, Егвейн?» – промовила вона стримано. «Можливо, я поїду з тобою?» Вона подивилася на Марейн з незрозумілим викликом. Їй не завадить бачити хоча б одне знайоме обличчя серед чужинців. Ким усіх цих айс седа, їй потрібна буде людина, у якої вона може спитати поради. Можливо, так буде найкраще, мудрине. Просто, відповіла Марейн. Егвінь засміялася та заплескала в долоні. Ой, це буде просто чудово. І ти, Ранде, теж поїдеш, адже так? Ранд саме збирався сісти з іншого боку пічечки. Почувши це, він завмер, тоді повільно пустився на землю. Йому здалося, що він ще ніколи не бачив в неї таких широко розплющених очей, таких сяйних, таких бездонних, у яких легко можна було потонути. На дівочих щоках розквітли червоні плями, і вона зніяковіло розсміялася. — Перенемете, ви ж теж підете, правда? Ми всі будемо разом. Мед рохнув, і розуміти це можна було як завгодно. А Перен лише плечима здвигнув. Та вона взяла це за згоду. «Бачиш, Ранде, ми всі будемо разом!» Світло. Але будь-який чоловік міг би потонути в цих очах. І знайти в цьому щастя. Збентежений, він відкашлявся. «А в Тарвалоні є вівці?» «Це все, що я вмію!» пасти вівці та вирощувати тютюн. Гадаю, мовила Морейн, що в Тарвалоні я зможу знайти, до чого вам всім удатися. Можливо, не ходити за вівцями, але робити щось таке, що видасться вам цікавим. Ну ось, сказала Ервень так, наче все було вирішено. Я так і знала. Ти будеш моїм охоронцем, коли я стану Айс Седай. Ти ж захочеш бути охоронцем, адже так? «Моїм охоронцем!» Вона говорила ствердно, але Ранд бачив запитання в очах дівчини. Вона хотіла почути відповідь. Їй треба було її почути. «Я хотів би бути твоїм охоронцем», – сказав він. «Вона не для тебе, а ти не для неї». «Чому Мін мені це сказала?» Темрява важко впала на галявину, і всі відчули. Як вони втомилися, Лоял першим згорнувся клубком, приготувавшись до сну, і всі незабаром взяли з нього приклад. Ніхто не скористався ковдрами, хіба що під голову покласти. Морень долила оливи в лампи, і сморід гнилолісся розсіявся, але ніщо не могло зробити повітря не таким парким. Місяць кидав згори бліде мінливе світло, але спека стояла така. Наче сонце в зеніті лило на них свій жар. Ранд відчував, що йому не заснути, навіть попри те, що Айседай, котра обіцяла захистити його сновидіння, розтягнулася лише на спан від нього. Гаряча повітря не давало йому заснути. Лойал сопів басовито, заглушуючи схопування перена. Проте інші так утомилися, що цього вже не чули. А от охоронець ще не спав. Сидів неподалік, поклавши меч на коліна, і вдивлявся в ніч. Ранда здивувала, що найнів теж не спала. Мудриня довго мовчки дивилася на Лана, тоді налила чашку чаю і подала йому. Він узяв її, щось вдячно пробурмотівши, але вона не відходила. «Мені треба було зрозуміти, що ви король», – мовила вона. Вона дивилася на охоронця, не відводячи очей, але голос у неї ледь помітно тремтів. Лан відповів їй не менш напруженим поглядом, та Рандові здалося, що обличчя охоронця пом'якшало. Я не король, найнів звичайний чоловік чоловік, що не може додати до свого імені навіть того, чим володіє найдрібніший фермер. Голос найнів набув твердості. Є жінки, яким не потрібні ні земля, ні золото. Лише чоловік. Але чоловік, який попросить таку жінку вдовольнитися малим, її не вартий. Ви надзвичайна жінка, прекрасна, наче схід сонця, відважна, наче воїн. Ви справжня левиця, мудрина. Мудрині рідко беруть шлюб. Вона замовкла, а тоді глибоко вдихнула, наче збираючись з духом. Але якщо я піду до Тарвалона, можливо, я стану кимось іншим, а не мудриною. Айс виходять заміж не частіше за мудринь. Мало який чоловік може жити поруч із жінкою, котра володіє такою силою, бо він губитиметься в її близьку, хоча вона цього чи ні. Є чоловіки, у яких вистачить сили і на це. Я знаю одного такого. Навіть якщо слова її і залишили б місце для сумнівів, очі її казали прямо, кого вона має на увазі. Все, що я маю, це меч та ще війна, перемогти в який я не можу. Але не можу й припинити битися. Хіба я не сказала вам, що мені до цього байдуже? Світло, ви вже змусили мене сказати більше, ніж годиться. «Невже ви хочете зганьбити мене, примушуючи вам освідчитися?» «Я ніколи не став би вас ганьбити». Ніжність та на ласка нали в голосі охоронця. Ранда це неабияк виразило, а очі найнів засвітилися ще сильніше. «Я не ненавидітиму чоловіка, якого ви оберете, за те, що він не я. І любитиму його, якщо він змусить вас посміхатися». Жодна жінка не заслуговує отримати удовену одежину, як весільний подарунок, аби і поготів. Він відставив на землю горнятко з чаєм, не зробивши ні ковтка, і підвівся: Я мушу подивитися на коней. Він пішов, а найнів так і залишилося стояти на колінах. Рант не спав, але міцно заплющив очі. Він знав, що мудрині не сподобається, якщо він дивитиметься, як вона плаче.